تو د دې سورته انعام نه شروع کی دایسا چلیږي تر سورته بنی اسرائیل خیرب وره په دې تقریبا دوله سوراتونه دي دوله سوراتونه د ادوی مې صد قران په دې کې بیان در ربوبیت تعالی اکثر ور کې بیان در ربوبیت دیوچې نه دایسا کې برب رب لفظ ډیر استعمال صورت انام دا مکی صورت مصحف کی دویم پنزول کے پچپن پینزہ پانزوستم پس دا صورت حجر ننازل صورت حجر داوالی صورت ایس باد دا توحی اور رد شرک مکمل په دې کې توحید ثابته او رد شرکای مکمل یعنی اعتقادی او فعلی دواړه شرک رد کړي رب د دې صورت مخکې سره مخکې صورت کې د هله او حرمت مسالی بیان چې هله او حرمت د په جن نوځي صورت کې وایي عقیدا سماکا بلواځه مخکې صورت کې رد شرک فعلیه ولو شو د اعتقادیه خیروش خیال ہمو سر کی شر کی فیلی رد چھے ہو غیر اللہ نظر د غیر اللہ وغیر اب آخر جو اس خط میں دا پشیر کی اتقادی بانے. علم غیب و تصرف انبیاء علم غیب متصرف نہیں دے. دی صورت کې عکس دے دیکھے اول رد دا شر کی اتقادی دے بیادہ شر کی فیلی دے بلا وجہ مخیصورت کے مخیصورت کے باز انعام محرمه بیان شي باز ډنګر ساروي حرام کبهيره وغیرہ نو دلته باز انعام محلل بیان حلال کړي شي ساروي حلال بل وجه اما هي صورت کې رد د شرک بالعباد او شو نو پدی کې ټول اقسام د مشرکین او بیانې ماده مشرک بالعباد چې عبادت الله سره شریک کړي عیسی علی السلام په امبارہ رد په مشرک بالعباد مشرکین بل عبادت سواری ان چې ورته وي نو پدی صورت کې د باقی ټول اقسام د مشرکین رد کړي عبادت مشرکین بالکواک بالجن بالملائک ټول بری کې رد امتیازات او خصوصیات د دې دا صورت ممتاز ده په تفصيلي رد د شرک شداسي تفصیل سره شر په بل صورت کې نه ده راځي او په قصره تي عقلي دلایل وباندي دا سي تفصیل زياده عقلي دلایل هم صورت کې نه پينزي شقلي دلایل د توحيد او رد د شر کې هم صورت ممتاز ده په بيان د سلور وانو قسمو شیركونو او پس سلور وانو قسم د مشرکین سلور قسم مشرک او سلور قسم مشرکین په دې رد کړي صورت ممتاز ده <تصفح> په بیان د عقباته ستاو شپږ امتحانات چې په مسالید توحید کې پدایي باندې راځي حق پرسبان <تصفح> مثلا توحید څو بیانای نو پدای دایبا نشپکې سما قبات او امتحانات راځي دا غي بیان پرې صورت هغه په خپل ځای راځي دا نه د امتیاز بلدا دا صورت ممتاز پدې چې دا صورت په یو ځل نازل شوه په دا ځل دې خصوصیت او حدیث کی راضی چې اویا ذره فرشتي راغلي وایي او كلهم یهللون و یسبحون دا الله تہلیل او تسبیح ہے وی بلواجه دې خصوصیت دا د دې صورت چې پدې کې دار ابو د جهل تذکرہ یو سړی د عربو عرب جاهلیت کتل غواړي د صورت دی ګور بخاری کی راضی د ابن عباس اذا اثر رکا ان تعلم جهل العرب فقرا <تصفيق> فقرا ما فوق السلاسین ومیا من صورت الانعام ویک غواره چه د جاہریت دا عرب و جحلو گوره نویتا صورتو گوره کر دا اولولا دا ایک سو تیس نباد ایک سو تیس آیات نبادو دینو دا عرب جحل بیان شوه ابا رسول عزی قورتویدا قول دې ابن عباس نقل کړې او د عمر زلالن هم دغه چې قول دې دارمي نقل کړې حاصل او خلاصې تقسیم نړۍ صورت دا صورت دوي سي ده تقسیم اولیسه 1 یاد نه 117 بوره 117 پدې کې رد د شرک اعتقاد مسله د توحید دا اسباده د توحید او رد د شرک اعتقادي تفصيلي دویمه یې 118 نه تر اخر وروره پدې کې هغه باقي دلائل د توحید به او ور رد کوي شرک دا فعل شرکی فعلی شرکی فعلی رد کوي 118 نه اخره پور و دې طریقه دا صورت دوی شهره د دې تفصیلی خلاصه اډرا حمی ویلې خد اوخ د کمال دی وجه نه زپریم ان شاء الله ور سرا ور سرا برای زی چې په کې د توحید اقسام کم کم دي په دې صورت دا رنګ شرک اعتقادی په کم کم یاد کې ده نذ شرکی اعتقادی نفید العلم غیب سوزاللا نفید تصرف سوندا شرک عبادت سمرده شرک دعا پک سمرده شرکی پھیلی کی تحریما د غیر الله پک کم زهرا د نظر د غیر الله اقسام د مشرکین پک کم دی ذکر د داوید توحید ور کی سوزالرا غله دے اقباتی سته پک کم کم دی نو داسی چوی کنا یو گھنٹه غواڑی هغه ما پر مزغ نور بچسی یا او پک کی خدا صورت بصورتونو د مسائل د توحید او پرد د شرکیو بنیادی صورت زمو مشایخ د رد د شرک د پاره سو صورت انام بنیاد زې او سو حوامی می سبع شېل قران رې مولا د پنځ پیر با صورت انام لډېر زور ورکو او پرد د شرکی د بنیادی دی نه ودی لډېر زور ورکو او شیخ القران مولانا غلام الا خان رحم الله اغلب پردہ شرک کی بنیاد حوامیم ګرځول لکه څنګه چې زموږ په سراحت کې سورېنام مشهوري کڼځموږه درس ونوکه نو پنجاب کې حوامیم مشهور بازار شیخ په انداز او ترزي او شیخ القران رحم الله به سورېنام په ورېدا شي دا نیداٹول چې په دێکی پورا دین تقریبا بیان شوی او د شرک جړی سري په دې سورته سورته نامه نواری بابي چې دا پردาศير کې بنیادي صورت نو تر دي سورې نامapore چې وسړې پدرس کې پات شنو مطلب دار چې توحید بس سو معنا او کنه دې نو تఖید نو بس مطلب دار چې توحید دا نه دی تیار سر کډې رسول سرقوم خو نو شو ویل زکه مخنيش دا سبه وای دا و چې مشایخ نو سړې ویني بیا خوان کوي دا ټول صورتونه دیوژن زمو په درسونو کې صورتین عامه پورې درس ډېر په مزه رواني ډېر په مزه زکه بس ټول قران دې کې وی او ټول دین په دې کې بیانې دې بس تکراری نو به منډش نو به بنیادی صورتونه دي او شیخ ولې پورې اوه اخیوي وې زمون کل کې وسړیو وی اغه ته چاوي چستا سونه وې زمما رانوستا دا دیر د کچتیا دی راتوهه فتره کې او کنينه وسرسم نه چوي غالبا او ير زمما پینځه مثلا پینځه ځامن می دا پینځه ځامن می دی خو نه وته چی خو سمانه وې خو می زکوي چې مثلا هغه سلو روانه لاکړه کا کړه تیره ده او په دی یوړه لاکړه کا کړه نه ده تیرې شی لاکړه کا په یې نه فخوابړي رضياته وا ناغشر شان لا کړه کا کړه نو چې اغه با پیروختن نو اکثر به مشخصان پای کې مړ کېدل په ځمانه کې علاج نو, نو چې ځمانه خو مې دوم ردي خو هغه یو کې شک ده ولی لا کړه کا کړه پینا تیر شوی نو که کړه کا کړه پیراله چې مړبشي کپاتی بشي نشه قرآن مې دا سورته انام مملکا کا چې لا کړه کا کړه تبا صحه پاتی کی نو بنیا دي سورته وې د واړي هو د شه قران رای مولا سیډیاں نه ملایي یو کیسټه د دې صورت خامخه خا د شیخ وره وره یو بدغه आवाज ورې چې دا څنګه سرهو دې څنګه انداز لري اول وړه د دې صورت پایقت کوښه چې څنګه ویلې کیه اونګه بس وې چې دا مو صورتونو غونتی به وای مضبوط مزبوطه بنیادی بنیا دي صورت ها الحمدلله څه خبرې چې پکې به سرمنځ کنه ورې کو دا داوته توحید دا او پای باندې عقلی دلایل شروع کوي داوته دا توحید الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توب لله خاص الله د پاره دی الزی غلله خلق السماوات اولنه دلی چې پیدا کړی اسمانونه او رزمه کواجعله ظلمات او غر زولی دی تیاری ونور اور نا غانی بیاهم ثم الذين بیا دا ثم نه دی اندا د استباعات د پاره دی ثم الذين كفروا کا شيكافرون دي بهربهم منكر د توحید دی بهربین خپل رب سره یا نور برابر ای الله سره نور شریکای باوجود ای دلایلو دویم دري والذی اللہ غزاد ته خلقکم چه پیدا کړی تاسو مين طینین د خټینا ثم قزا جل به مقرر کړی د تاسو د مرګ نیټه واجلون یوبل نیټه د مصم ما چې معلومه ده این د والله سره د قیامت ثم ان تاسو تم ترونه شک کوي د الله په توحید یا قیامت بل دلیل وه او الله د غلاف د الله چیرې واقدار ده متصرف ته په سماوات وبر اسمانونو کې وو فلرضه ازمګه کې یالم پوېږي سرکم تاسو په هغه پټو چیزو ډکې وو جاهرکم او تاسو په هغه کاراو یالم پوېږي ما تکسبون پاغه سچ تاسو په انده مونږ کوي درې عقلي دلایل وسمایا تیم من آیتن سرا زجر منکرینوتا چې کوم خلق توحید نه مڼي او ما تا تیم ناراضی دویته مین آیتن صد دلیل می آیات ربهم د دلایل د خپل ربنا الا مگر کانو دویه میشا انا حدین مورزین مخلون کی الله دا دی کار دارین کلم دا الله د توحید سه دلیل آیات بیانی هي نو دا مشرکین دې انکار کای نیمي دویته دا الله د توحید یا تونه وای نه فقط کذب بالحق یقینا دی دروژن کړی دی حق لکه ما جام کله چو تراغه فسو بزر دی تیم شرا بشی دوی تا امبا او خبر ما دا غس کانو بیا سازيون چدور پور ټوګه کوله سزا به ورکم اولم يرو کما اهلکنا من قبل تخفیف دنیاوی توحید نمنی دنیا کے والا سزا ورکم اولم یارو آیاتین غوری کما اهلکنا سمر دیر مون هلا کړي دی, دی مینن من قبلم د دینه حق من قرن نو قومونه مکن چې چه زیور کرده مونگا ویتا فیل عرضی زمگا ما حغا لم نو مکن لکم چه تاسولم اغا سی زین دیدار کرده سمت لب پزمکا که ما بات کرده و دیر قوت طاقت وارو اغا سی تاسو زورور نیه او اغیم تباکل تاسو سیه وارسلنا سما اور آلیگلی میں و باران سما نموراد باران علی امپدی بانی مدرارن پا شیبو شیبو بارانو د ضرورت یعنی در ضرورت او معاشیت هم برابر وو او او غر ظلمون نهرونا تجری چروان بو مینتا تهم ددوی دو بوتو د لاندې یا من تې تخته تصرو فم د د تصرف د لاندې نحونه لختی تیستې و کومطر ته چې به نهربته پهه لک ناوم بس حالهګړه میکه دوی ب زو بیم په سبب د خولو جمونو کونهو وانشان پیدا میکړه من بعدیم دنه بعد قرننا خرین پړی او قوونه نور ولاونه زلناعل کا کتابفی قیر تااسین د ځه یو درې سوالونه او چابونه کې ګوره. مساله دا توحید بیانای ډیر په تفصیل سره او رد د شرکې خپه تفصیل سره دا چې څونه مخکې زوږ زور بګورای نه دی صورت دا دیزه پوري دلایل د ره په توحید وه او زجر او تخفیف دي منکرین لورکو خودي صورت کې د توحید د بیان او رد د شرک سراسره د منکرینو د اعتراضات او جوابون هم دي ځکه مساله توحید دا سي مساله دا چې دا بياني خامه خا د خلکو په ځونه کې شکوک شوباد پیدا کیږي اعتراضات راځي ور سره ور سره د غي جوابونه هم کوي دا اعتراض او جواب په دي صورت کې ډېر زیات دي تقریبا دర్శ اعتراضونه 23 23 اعتراضونه وقالو قال سره نقل له اوددې جوابونه فقل سره زل ذلشيری تئیسی تیرازونا پا قال قالو سرا او با سر تیر سر جوابونا قل سرا د پدی صورت کی اشاره اشارہ و دیتا شعر قرآن باوی چو گورا دنبی علیہ السلام دوہی زمانہ دیرشکالہ دا دیرشکالہ کی قرآن نازم او دنبی علیہ السلام خپلو مر تیر سر سال دی اشارہ دیتا چود توحید دائی دا قرآن بیانون کیا رد الشركون کیا ستا عمر با ټول داسي چې ټول عمر چې ته توحید بیانې پتا به اعتراض قیل قلنه کیږي او جوابونه به کې توحید مسله ده ساره فارم باندې خلک نبري نو دریس اعتراضونه او دریدرش درش پیت جوابونه پا قالو قالا قل سره قل قالا قالو سره چې القران ملاوي وی اول اول کې چې ما دا قران در شورو کلی کې کړي پنځپیر کې عوام ته ول شروع کړو دیوبند نو د مکینې چې ورالم نو د عقیدا دا مسله خو مال مشایخ او شیخینونه ذکر کړو دو شیخین یو مولانا حسین علی او دو مولانا عبد الله سیندی نو ويما وی ویچ دا قران او مسله توحید وو بیانول غواړي زکه دا فکر د سیندیو دا الوانی فکر مولانا حسین علی الوانی چ قرآن پر ذریعہ خلق کو اسلوشی نو, نو قرآن میکری کہ شروع نو قران ہا زمانہ کی چرتاو قرآن درس سے سگ نہ کینا اصل مولیانو طالبانو منطق فلسفی وی قرآن دا ناس دا بے دا اڑو سکار نہ گن بلکہ دی پوری بے خاندا چچہ قرآن شروع دا شیخ شوی دے شیخ ده. شیخ ده. دی تو شیخی ده. قرآن شیخی ده وی. هواه فلسفی هواه. <تصفح> ما دا و منطقونو وای فلسفی وای نو شال دې سکول علاقان می راغون کړه د سکول علاقان ا مې راغون کړه ماخام خام ټیم کې په خپل جمعات کې او ایتمه اسماء حسنا شروع مو ته را شهزاد د الله نو مون اخم مون می داس مې وتا او د الله نو مون نو د الله نو مون چې په ذکر به مار ټیم د دې نه کوم نو استاد جی راتاو کا نو بیا مې وتا مانې شروع کړي د یو یو د الله د اسمانه به مې کوله په ايكي مې بکې توہی بیان چو یاسمه اوس ختم شو پی بیا می وتا وی چې د امو زمون کو کنه نو پرې مانځه کې مون شو وای تاسو په یې ګاينه چې مون غنه پوي نو دا شینه کو چې ترجمه را توخم وی وي خايرات د دیم ترجمه یمای چې ویلی ني پی بیا می ور زمون ترجمه شو روښ شل قران په خپل په صوبه می اب دا وی د ما توحید او د قران چې بیانې دی باندې بخارچا کې کبه دې دانیتی چې زپ یو غټم یا نیکی کی کار پرې بتلګه نو پاپلو پیسووبه می پنسل کاپی د اسکول لکان لا غستیو اوله مې ورکولن شابه ایلیک نو اسمه وسلامه پیلیکل مانی لیکل بیا مې د مونسترجما رو رو رو مونسترجما شوبیا مې ته زده قران درس کو بیا مې د اسکول لکانو اوته مولا طالب را لنیز نه را تا وی خوېخه مونږ وتا ته کی او قران ته څه ضرورت مونږ منته کوی فلسفی و ویام یانو نه میکا قران ترجمه می شروع کړه عواموت رو رو کلی کی کار خور شوک د واقعیت دا وی خلک رو رو خبرې دل چې دلته عالم دی او درس کوي نو د دې پنش پیر دیکلین اخوا خواخه و سره یو بل کلی دی اغه تا کالا وای کالا غر دې غرنا وی د دغه ځای یو سره وی اغه خبر شو چې دلته ترجمه کوي ما لا راغه چیرې چې سم د سره قران ترجمه کوم وی ما و تا وی توفو ترجمه فققوم ته دې پټولګي ته ګریوارہ ته بغیر مردینه پریږي یی بچی ها ګومرا شو قرآن ترجمه کې نو یسو چالوکم یمای چې قرآن با ته خیم خو یو چل یو شرط بې سشر یمای چې بس پېشمنی ټیم کې برازه نو پېشمنی کې چې راځي نو دبا تدرس کومه ته و بیا واپس مانځله خپل کری تر رسیدنه خلکو ته پته نه لګي اوس به وې وی صحیح نه اوې راته پښمنی کې برابر غدا کلی نه پیادا ما ਸਰوې درڅوک او چې ما وته قران خو واپس ما منځل اقبل کړی دا لا دا قران ترجمه را سره ختم کړا چې قران یو وي یې مای چیز اوس mula شوی بیان یې سار چلال شي نو بس مانځب پسی بپا سي او جمعہ کې ویلانو کې ورو نو نه نه زدين خبرې کو نو بس مسئله بہت شروعو کې قران ختم کړو نن سبا د موته کمزور خلکو سره خواران وي د آ درسونه کوي که نه او داسې درس کوي ته په وی سریم د سکول کالج نوټی لکان دي دی چې ډیر مولان باغسی نه شي کو اوا چې درس کوي تا او تاسو ک تاسو به دا ساسم نه کېږي چې دا م نهلی داسې به خواران و او چې بیا شخورران د پ خپله خوړي او څنګه خواران هغه سړی دا شوکړل چې قران ختم که کا کال دوار څومره وخت کې چې نو بسار بس مانځپاسي مونږ شو ک پاسې انومانهر دې سنومېمو نو یا پاسې وی خلکو ته وی چې بیان کو مولا سي ابناستو امام کینه امي شړې طالبانه نه پويږي دقاله پسې غوان نه پويږي ته مونږ ته بیان کې دقاله پسې مولا سي خو علم دا راځي کنا قالې سی غوان نه پويږي نو راګر چې د پخورا نه پويږي خو د قاله سیغه به ورزیدې مولا دی وغه چې قرآن ورورزیدې مولانه ا ها د قاله په سیغه باندې نه پويږي او ته چې دی بیانونه کې خلک نو یو سورې نام شروع نو په دې سورې ته نام کې چې دا سمره قل قالا قالو سره تیر را جواب دی بس دی را تین کړه شروع ایکړه خرق حیران قال په سیغه نه کېږي او ټولي سیغه د قالو او بیا وخلقو کې مشهور او شوا چې پلانکی خان د شپیشبي مولا شو نو د شپیشبي مولا شو نو دا دریس قال قالوسره ترازونه او 63 فل سره جوابونه په دې صورت کې نو دلتنه هغه ترازونه جوابونه شروع کړي یو درې دلته بیان دی دیوه چې دا قران دی پیغمبر لا الله ورک نو نازل شوه د مون پاستورونه دی لیدله په کاروا چې دا قران په کاغذ کې لیکل شوی د پیغمبرتا نازل وی علم مون منلې ولاو نازلنه د ری جواب د دې بازی اعتراض جواب بیاو اعتراض بل ځي ولاو نازلنه کچرتمګر علیګلې وی علیه کتابا باندې کتابن <تصفح> کتاب فقرتا سن في قرطاس په کاغذ کې لیکل شوی په صحیفه کې قرطاس به مانه د کاغذ کې لیکل شوی په قرطاس کاغذ کې لیکل شوی نو فلمسوه فلمسوه دی په مسکړو به ادیم پخپل لا سنو نو لا قال الذين له قاله الله زینه نوخاممه خاویللی به و سانو کفرو چې کافرو ان حذا نه د دا الله سررو مبیین مګر جاود د اختکاره اوس وي و دا د پهغاس کې راغلی و اللهکه پهغاس کې میرییکل رارییکلی بیا به دا چ دونه غړ جاو ګر وګو راتن را پسې کاغس کې خوران راړو و قالو بلی تراض و دی وي لوله اونون ځلهله همالک لی نونازیریږې په د پی غمبرمانې فرشته چې فرشته سره ګرځې دی او فرشته به طورې باړي ګاډو جواب ولو نه ځلناکه چېرتهمونږه را لېګې فرملکن فررششته نوله قوزیې له مررو فیصله شوي او کار اوس فرشته خدااضب دپار را س ملا یوننظرروونه بیا به دو ته محلت نو ورکی شوي درې می ترا ولووجاننا او ملکل او را جوړه درې می چې پیغمبر را ته نو چې الله انسان پیغمبر را لږ فرته نورانی مخلو بیا را للوګلو د انسان د مونږ انسانان. نو کو چرتا فرشتہ راغلې وې مونږه باندې لوي الله یې جواب کوي وی بي وقفو دي ته نو ګوره چې دا فرشتہ پیغام ما پیغمبر کړیو نو دا به پخپل شکل راتلا کړه انسان په شکل که پخپل شکل راغلې و متاسه طاقت لري لړلې شو دغ نوخام مخ ې ما سړی جوړه او د سړي په شکل تا نو بیا به مغه اعتراضو چې دا خو سړی د نې منستا سو د اعتراض نهحل کدون کې له او جانناو چر د ګزوللی مون د پ غمبر ملکن فری شته نوله جاننا او بیا ګرزول ور جون په شکل د سړي نو له بس نه خا مخمون به ګډوډ کړی وال په بانې ماه یل بسونه چېیسې خبرې کوي. ولقد استو زیاد تسرید پیغمبر اعتراضون کئی کئی با دادی زور دستور ده ولقد استو زیاد یقینا خنداغان کڑی شوی بی رسول من قبل پیغمبرانو پیغمبران و پورستان مخکن فحاقا بس نازل شو عذاب باللزین پاکستان و سخیرو منهم چه خنده کڑی وان بیا پور ما حاقا بیا سازین چې دوار پور خندا کولا داغی عذاب راغی قل اے پیغمبره سیرو گرزه فیلرزه زمکه کې سو منزور بیا سوچو کې که فسران کانوا اخبۃ المكذبین انجام د مکذبین او د پخوانو حالت سره شابه ستاسو قل لمن ما في السماوات والارض بیا دلائل شروع شو و مساله توحید تری تیر شو د سلورمه کلی دلیل له خو اعترافید چې قسم هم اعتراف کړي قل ورتو پیغمبره لمن دچا په اختیار کړی ما په سماوات شي اسمانونو کې والارض او زمونږ کې کړي قل ورتو الا لله د الله په اختیار کې كتب عل نفس الرحمه مقرر کړل الله پزان باندې رحمتو مهرباني کول اول الله چرت عذاب نور کنی. اول الله پزان رحمت مقرر دی نو انبيار او ليګي کتابونه حق پروس پیدا کي خو چون کي دې دا الله د رحمت نه فايده وانه لي ځان خپل د عذاب مستحق کي نو چين کارو کي نو الله ورلا عذاب و دي اولان الله چا عذاب نه و كاتبالا نفس الرحمه مقرر کړې دي الله پ خپل ځان باندې رحم کول اول حدیث کی راضی سبقت رحمتي غضبى زما رحمت زمہ پغذا برواندي لایجمانو کو مخمخ را جماو کم تاسو الیومل قیامت رزا قیامت تلار و فی چشک نشته پای کی الله بدر سری صاحب کوي او وبوی شیلان بو شپا غورز زینا کسان خسروا انفسهم چتاوانیان کړی خپل ځانونه دنیا کې فهوم بز ویلا یمنون ایمان نارول زکه جهنم تلار رال تین زمدری و له او په اختیار د الله کی شی اوسي پشپک ونهار او ګرزی پرواز کې اصل کې دا سيرې سکنا فی لیل و نشرق فی نهار هو هو سموللیم او دا الله ریدونکو په یده قول ورته پیغمبر غیر الله آیا غیر د الله نه دوس زجر دی مشرکینو ته چ باوجود دې دلایلو نور حاجه تروا مشکل خوشاګنی الله د ری پرېښده قول ورته پیغمبر غیر الله آیا غیر د الله نه تخذوونی سم ولیان ذمہ دار فاتیر السماوات و الارض پیدا كون کې د او زمکو حالان کې د الله خو هو مخلوق له خوراک ور کوي ولا یو او دا خوراک ته ضرورت نشته الہ واغې چې خوراک ته ضرورت نه لري تاسو چاته الہ وایو خوراک کوي تیر شیو کمزې نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم مایده کې نو تیر شي چې دی وی مور او داز وی علی حدیث الله صلی کانا یا کولانه توام او خوراک کوي ندلتم وی وه یوتم د لا مخلوق له خوراک ور کوي ولا یوتم او الله خوراک ته ضرورت نشته قل ورتو پیغمبر غمه اننی ش د چې مومرتو حکم را ته شوي دی اکونه چې شم اومن اول داغچان اصله چې غااړی خ د پهو متد کې پهیو مدکې ځکه د نه مخکبیی خو غړی خی وله تتكونون نه حکم دی راته چې تم کېږ مشکین د مشرقانونه قل انی اخافو ورتو پیغمبر د یاریګه من سا تو کنا که فرمانی کوم د خپل رب او دا مسله توحید باید نکم نو د یریګه مذا به یوې د ذااددار و ل مطلب دا کتا سوائی لگا گوزاره کوا او دا مسئله مکوا نو کدا مسئله نا بیان و ماخیرت که دا اللہ عذاب نه سوخ لاسی نو مولیس ابتن باییز دا کدا خبر کد سوک دا تا وی چه دا مسئله پری دا گوزاره کوا خوی اخیرت که بمین اللہ سوخ لاسی اللہ نا بمین سوک بچ کئی چې تا توحید نو بیان کڑی مین یسراب هغه سوک چی وارو لیشیانو هده دنا <تصح> دا عذاب یوم ازن په دغه ورځ فقد یقینا رحم هو الله پر رحم کو وذالک الفوز المبین او دا کامیابی د دنیا دا په دغه ورځ د عذاب نه دل کامیابی دا او د عذاب نه بچیدل پسیکیږي په بیان د مسلې د توحید کیږي وایم سس ک الله بذرن شپغم دلیل او دا توحید وایم سس ک الله بذرن کچرته ورسی الله تاتا بذرن سمامولي غون تکلیف معمولی غوندي تکلیف نه فلا کاشف له نشته دل لري كون کې د دې تکلیف الاو seva د الله نه بل څوک غټ خوسه کې ورکوټ نه ورکوټ تکلیفم <تصفح> شرايشي د الله نه seva بل لري کول نيشي تله غټو خبره کې الله وي مامولي تکلیف په سر دي درد رايش باد او سر کوباد رايش نه فلا کاشف له نشته دل لري كون کې د دې الاو seva الله نه او مشرکان شوی پلان کې دا بادو ذمہ دار دي دا. پلان دا سر کوباد او و غیر و غیر الله و نشیل رکو و یمسز کا او په چرته و رسیتا ته الله به خیر و سفیدا په هو الله الا لا کل شین قدیر پارش قدرت والا دے الله کولی شی خاطر ده په خیر او تکلیف مصیبت لریکون کې هم د الله نه سیوابل سوق نشته شامی والا رد المختار شامی اغا د شرک تفصیل کئ په شامی کې ن یوزای کی وای منھا بازی د شرکون نه دای انحو ظن ان المیت یصرف فی الامور دون الله و اعتقاد ذالک کفرن و شرکون کی و دادا چې د یو سړی د عقیدې چې ان المیت یصرف فی الامور مړی چې د اختیار نه تصرف فی الامور کولی شي په کارونو کې اختیار لري د الله نه نو اعتقادو هو ذالک کفرن دا کید کفر مڑے متصرف گانند اختیار من گانند ذکر لوی امساز کاللہ و بی زور ان فلاکاش پلے. او دوی نه کولی شي داد کئی و هو القاهر و فوق عباده وم دلیل دا اللہ غالب و زوراورد فوق عبادی دا خبل و بندگان و دا پاسا و الخبیر دا اللہ با حکمت او خبردار ذات تے قل ایو شین اکبر و شهاده دا اس تفریح لدلائل دلائل بیان کرده اس پی تفریح کئی قل دا دلائل بیان د دې دلائلونو دا, دلائلون دا الله د توحید قائل شکه نه او کنه پدې نه قائل کیږي نو دا راتووه ایا چې کوم شهدا سیره چې استا په یقین جوړ شي او استا په تماد جوړ شي راتووه ایا چې عقدت الدلیل کې پېښ کم قلو ورته پیغمبرایو شین کم یو شهره اکبرو چې لوی ده شهادتن په گواهه کې چې هغه ده پېښ کم ځا کدي چې په شنو توې خدا الله نه بغټ څو دا لاګوی دا تاسو پیش پېښ کوم قولو ورته الله الله شهید غوا د بیني و بینکم زمو استاد سمنسکي په دې رسالت او توحید الله غوي کاتی دا الله نه غټ ګوانی شي الله وایي چې دا ما سره شریکی صدا بر خدای نشته نو له کله الله غوي کوم دا الله کم دې مونږ ته بیان وکړو یو وقل ووحيا او وحي شوی ده لئیه ما ته هاذ القرآن ده دی دا. قرآن دا, دا, دا قرآن کلام نه پدې کېږي وای موجوده لې اون زرکم به قرآن دې لرا کړې دې چویارومتاسوبه دې ومن غسوکم بلغ چاته چې د قرآن आवाज راشي پیغمبر تر قیامت پورې چې چاله د قرآن आवाज راشه نو پیغمبر دا مونزر دی اين نو کومه تاسو له تشهدون بیان کوی چې انما الله الا سر اعلی تنخرى حاجت رواګه نور دی زه خدا ګوینه کوم قل ورته الا شود زه خدا بیان نکوم زه د شیر بیان نشم کولی بلکې زه د توحید بیان کوم قل انما هو الا واحد بهشګه تروا دی یکیو ویننی بهشګه چېم بریون بیزارم مما دا غسن تو شکونه چې تاسو الله سر شریک وای الزینا تین عمل کتاب دلیل نقلی دی په مسالې تهويد او په صداقت د قران او رسول وګور اقلي دلایل دیو کتل په توحید یو نقلي دلیل امره په خواني حق پرسمولیانم په دې گواधी چې د توحید حق دی پیغمبر او کتاب حق نه الزینا کسان اته نه کتاب چې ورخړې ورته مون علم د کتاب حق پرسمولیان دي یعارفون او دې پیژني د توحید مسله یادا یا دا پیغمبر کما یعارفون الک سنگه چې پیژني خپل زمانه اه لک کتاب لک ورقه ابن نوفل چې نبی علیہ السلام باندې وښه او خدیجه ولا بوته ناګی اقرارونه چې ته پیغمبر او دا اچې د فرشتې ده جبرئیل امین او ستا قوم وتا د لیکل نو خو او ارماندې چې زه په دغورز باندې جم دې او مزبوط وې چې ما تاسو ر ډیر مزبوط تاون کړې وې فاده غین مخک مخک وفات دارن عبد الله سلام رضی هم مدینه کې ایمان وروړو مادا مانو کړه یاری فونو فَتُلْبَيَان معنا کئ یعارفون نبی اول قران او توحید داغه معنا مو الذین کسان خسیران فسوم چې تاوانیان کړی دی خپل ځانونه او د الله توحید رسالت د پیغمبر او توحیدی نه دې منله قران فهم بځی چې لا یومنون دی ایمان نه وروړي بس